I takon Allahu gjellë gjellaluhu Allahu në falëndërojmë Për i ti falë e ndihmë kërkojmë Salavatë dhe salamu dhe pengamberin tonë Muhammedin Salallahu aleyhi ve sellem Në bishok të ti besnik Në bifamilën e ti të ndërshme Dhe gjithë dhe muslimani cilë jëndjek rrugën e ti me të mira Dhirë në ditën e fundit Të kësaj bote Të ndërruar gjëmatli Kjo është gjumaja e fundit E këti Ramazani Pra dhe jemi në fund Të Ramazanit ko nuk nëngelet neve, posë që të i lutë e mizotit, me emra dhe cilësit e ti të mira, që zotë i ënë gjele gjele luhu, agjerimin ton, namazin ton, Allahu të ban kabul, gjdo mangësi, gjdo takësir, gjdo nëksan lëk, në punët e tona, Allahu të përfshin me falje dhe shlyërje. Kjo është edhe qëllimi, i Ramazanit. Thet Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an, "Ya ja, ayyuhalladhina amanu kutiba alejkumus-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Fdo Allahu Jalla Jalaluhu, o idhset keni besuar, u është obliguar juve të agjëroni siç është obligim për ata që kanë çën para juve, për vetmin qëllim që ju të bëheni më devotshëm, që të përgatiteni më shumë të ti ruheni Zotit juve, adhe qëllimi nuk është, do më dhamë, për sësmëria e, e cila është absolute, por është orvatje, është përpjekje, pra gjërimi është përpjekje, është përpjekje për ta dashë Zotin ma shumë për të afrut e Zotin ma shumë e kështë të mëra. Të ndëruar dhe zërneve kemi folë fol në shumë prej ligjaratëve për Ramazanin, qëllimi Ramazanit, adhe se du da të i kalohim këta, dhe flasim në një qëkarët as Po jo konkretisht, po për disa parimet përgjithshme. Por ne sot, sot dhe ditët e kaluara po përjetojmë diçka që s'kemi përjetuar më herët. Por ky izolimi, këto preventivat, masat mbrojtëse për hapjen e sëmundjeve, epidemive, pandemive, pra për hapjen globale e kësaj sëmundjeje, kedit këto madje edhe shpesh i, i shohim njerëz më, më të vjetër Se nuk, atësët neve i kemi zonë të gjallë Nuk njojnë diçkat në gjajshme Së kam po ndë njëher diçkat në gjajshme E kështë të më radhë Mirë po, njëriju është i kryuar që të shethë qudira Njëriju është kryuar që të shethë qudira Dhe këta ka përmendë Allahu të bareke Vë të alë në Kur'an për Muhamedin sallallahu Alehi vë sellem Se njëriju në këtë dunja Do të shethë qudira Më interesantja është Se njeri ju kalon së prova dhe nuk shënon mësime Kalon vështirësi dhe nuk merë porosia Anaj në këtë ligjera të shkurëtër para khutbës e gjumas Dëndalimi Në disa pika të sëti ka përmen zoti jonë të barek e vëtalen Kur'an Dhe pengam veri jonë sallallahu aleyhi sallem Dhe se djetarët i di kanë shënunë në thjezimët e tërët Dhe ajo është Se besimtari në këtë grumbull të madh të ndodhive ku duhet të xhikon çndrimat e tij ku duhet t'i thën analizat e tij si të mendoim që ndosh pra si ti çose mi gërave që ndosh e gjejm disa njerëz e gjejm disa njerëz mundohen me të bindtë gamonuot me, me dy tra analiza të dëgjuar apo lexuara kështu më radh dhe mundohet me të thën Nuk e gëziston kjo Kjo është një loj loje Një loj komploti e kështu më ra Dhe pastaj Pastaj mundot me e talë Shdo mendje Pastaj mundot me përbuz Shdo njeri cili s'beson si aj Pra ajo është binë se ka komplot Dhe se kjo kitë loj Se e gëziston gërgja Nuk këtu kitë rëziku Rëziku o kur aj talët me shdo njeri Shka s'beson ashtu Dhe e gjem një ekstrem tjetër E gjem një ekstrem tjetër I cili e mohon komplet lojen E mohon komplet lojë Kërë neve nuk themi Se smundit nuk eksistojnë Smundit i ka kryu zoti jo në gjellë gjellalu Allahu i ka përmen smundit në Kur'an Për nga meri a.s. madje Për nga meri jon s.a.s. ka thënë në hadith Se para kiametit Do të dalin smundje Që si ka njoh njërzimi maharët Pra, jo që të këtë smundje sam, Jo që e maon smundje Por ju të regonu metit të ti Se për e shenjave të kiametit Alamati kiametit është Ardja e smundjeve të pa njoshme për njërzimin Të pa njoshme nuk din dëmonë mi gjetë zgjidje Dërsa pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem Në një numër të matë të haditheve të ti Ka thënë aleyhi sallatë vë selam Ibad Allah, orë pëtë Allah Të dhe, wow Mërë një ilace, kërko një ilace Se Allahu nuk e ka zbrit një smundje Pra Allahu e zbët smundjen Vetëm se e ka dhan i lachin E ju du një me gjitha ta Ju du një me gjitha ta Andaj janë dy ekstrejme Dy ekstrejme Të cilat thame para është Ata së të morin rafshkit pun Nuk e qojnë kokën Ata e kam bardhëzit Loj është edhe pik Ma e kej që saj Ta një molun me gjdo truqka zbeson si aj Dhe tjetra kur dikush i jep Besnikrine plotë Por që imot plot për institucioneve botërore Se këta s'kanë mundësi me rejtë, këta s'kanë mundësi me lujtë As njëra as jetër nuk është e saktë E saktë është e smudjit e gzistojnë Dhe e saktë është e dikush e këtë shpërdorë këta Të dhijat janë saktë Dhe mund dikush ka mu bërë pasanik i madh fiksaj Nëse pështon bismujes Ama nuk është e saktë që besimtari të rinë dyskaje O duhet besimtari E tani, si me dit Kjo është tema jonë Edhepse tema shumë e madhe Pra, djetarë kanë shkujt libra Me volime Si me mendu njeri shnosh Se si se li njeri ti me vet Thot punë shnosh me noj Pëso una nuk di me menua Pëso una nuk poshoa Pëso una nuk di me analizua është do njeri që ta e thot Unë i përcjellës e nët Dëmonë, është fështirë ti me gjithë një njeri është fështirë me gjithë një njeri Që beson se qëndrimët e ti Dhe analizat e ti mune më konë gabume Pështire ki me gjithë O pavarësisht djetarë kanë dhanë Jo kretë ja qëllojnë Jo kretë din me analizu Jo kretë din me studiu Jo kretë hullumtojnë Hullumtimi do ko Hullumtimi do përkushtim Me analizu nisen Do përkushtim A në e përmendëm në ligeratën e kaluar Kushtë ishte prezent Se djetarët e muslimane dhe qka thoshin Tri vjetë e studiojnë një mesele Tri vjetë Dërsa ne me podojnë për tri mujë me dit këtë komplet Qëfarës muje ka, qëshë shëron, qëshë mjekon, qëshë batë preventiva Ska mundë si, nuk kam kjo taljeve me vetë, vetë temën A ne du të mundohem i shkurtimisht me i vendos disa prej shtyllove që i kam përmen djetarët Si me dit ne se po analizojmë, po mendojmë në mënirë drejt Nuk është gjithë mundë caku me jaqëlua Jo gjithmonë është çaku më ia çollu. Shumë është më rëndësish referenca më çënësh. Shumë është më rëndësish referenca më çënësh e shëndosh. Nuk është gjithmonë. Insani për nga tabiati është i marrur për më ia huq. Allahu xhelel xhelalu nuk na ka kërkuar neve dhe nuk na ka ngarkuar neve dhe nuk na ka mundsuar neve fundi fundit më ia çollun gjithçka. Ia ja çollon vetë Maj subhanahu ve teala me ilmin e tij. Mirpo neve duhet të morrëvat, mu, mu porpjek cilat janë ato shtylla ato baza ku besimtari nëse e cënë ato vija s'pa ku është të mendu tamam është të analizu tamam pika e par të si të ndu të agemi parasysh në gjdo mesele qofta jo fizike qofta jo metafizike përtej trupit ton qofta jo no, filozofika po jo filozofike ka më thanë djetarët prej kriterëve të para që besimtari e din se spaku mirë o njës nëse ka dalim ba, këto kriterë cikurojnë që mirë je njës aja delë me rezultat ta mamë osh meselë e kitë tjetër po spaku mirë je njës shpeshe njës njësën e gabim njësën e banë gabim mos flasim imo kërtë përfundoje e para vrejtëre ka dhëndi jetarët duhet t'i përcakton burimët Dhe ato filët ku ki i madhë informacionet Kjo shumë në nësi Më thënë, shpesherë neve nuk dim e dhe Qiljo burimi jonë si musliman i informatës Ne jemi në botën ku jemi në ketë vërshimin informativ Dhe më nësot paramendo atë shpejt Ka evolu dhe ka ectë dunjoja në ketë aspekt Sa që shpejt janë shkujt libra dhe studime Sa njeri ju thith informata në dit Ka studime bashko orët Së t'jan ba Njeri sot sa informata në dit I thith dhe e dëmtojnë këta ajo E dëmtojnë këta ajo Të mund të i sot Vetë sa hitin Facebook tanin Dhe në dëgjën lajme Kjo me qindra mija Me qindra mija Një lajmë të të shtu, një lajmë ashtu, një lajmë ashtu Mos flasim kërë njësën e jesë me folket Dë mund në vetë sa pranojmë Oshë rëzikë Vetë sa pranojmë Nga se shiko Shiko Ti me ti dhonë në gjithë do sen Material më konë e jo Material më konë Me të dhonë ti një ushqim Edhe me dhonë që a ti mrejnë e ki një helm Edhe me të dhonë një grumë u të ma Me të dhonë, me dhonë, me dhonë Sa ko duhet ti me gjithë kua një helmë Shumë ko duhet A para me do ti për ditë merë informata Shumë i që për ditë në s'janë si t'aman Dhe nesër ti ku qo është më gjithë prap merë të reja Mundje sjellje prap të prapë treja, kur kiti komi shoshit ato. Mici ku ato, të lart çto e saktë na nuk ka e sakt. Andërsitari para se më merr me këtë mundë të më përcaktu, cilat janë burimet e mia, duhet me pas në stil, ç'kjo është, ç'kjo nuk lëviz. Pastaj keti matim me çeta. E cilat janë burimet e besimtarit? Cilat janë burimet e besimtarit? Tanë vetë kjo pikë është shumë e madhe, po unë thash, e shkurtimis ngjëse thash, s'është mundur më e trajtuar, po për shkak se jemi këtë kohë na duhet. Shpresoj që dikush bën të ndalet pak. E para, kanë të dhënat e burimeve të besimtarit janë libri i Zotit. Burimi i parë, i kriterit parë është libri i Allahut Xhelel gjele Xhelaluhu. Dhe çdo informacë që ti do të joh. Nëse ti ski njohje për shtyllat e Kuranit, ku ku e mat? A keni pa ju, a keni pa ju njeri që pranon All-tanin e vet, arin e vet? Me shku me matë Në qarëgji Të kandarët e zarzavateve Thotë, s'ka li A këni padrë njëri që dhëtë S'ka li dhe matë ma qëtu Jo, jo, nuk thotë që ashtu Thotë, unë shkoj të vendi Ku matët altani Se altani s'matët në vendin e zarzavateve Sa i kandari Nuk të tregon precis E një gram kushton pare E një gram kushton pare Ana njerë i halltanin e vate se mo çdo kandar, se mo çdo peshore, po e zgjidh peshorën, e zgjidh njerin që ka një halltanin. Andaj kur vjen puna e informatos, informata a jet? Në informat ndrejç, një atfrish. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamber çka do të më thon? Pejgamber, lajmruos. Lajmruos, ai t'i thëj të lapëme. A do të puna e lajmit u shpunë madhe? Kriteri i parë kriteri po. Ës me njohë, na e dim se ke duke njohën Kur'anin, po me dit shtyllat e Kur'anit. Çka ka për Kur'anin si shtylla? Kto zguzon mu lëviz. Kto zguzon mu lëviz. Pra këtyre, këtyre shohim njerëz që diskutojnë diskutojnë e cila vjen ndaj me Kur'anin. Andaj neve, sado që çarkullon një informacion, si të vjen ndaj me Kur'anin, nuk e diskutojnë. Dhe për këtë arsye jemi musliman, po ndryshe çfarë më anaj e ka thëje musliman? Nëse ti len çi informohat atë më kanë rënë një parim të Kuranit, çfarë më anonë kaq që je musliman. Çka do të madhon se ti i thani besoj Kuranit dhe unjani ka thonë se si besoj. Cili dallimi? Besimtari ç'lejon me a thyje ato shtyllat kuranore. Piçembo veçka e shohim se thehet rregulli kuranor, i cili është: Ideja e njerëzve se dikush në ndonya po do njerëzit mi miba, doon kontroll absolut nëpërmjet a digjitalit. U mi futi të cilët nga një memorje dhe më me e kontrolluata. Kjo vjen ndesh Kur me Kur'anin. Ne e dim se këto teori janë të lezetshme dhe janë çish ta këtu më dëgjue. Çish kam menduar si kam menduar. S'mund të mendoj. Allahu xhëlal xëlalu e ka mohu Kur'an. Sepse kjo është cilësia e Ilahit, e Zotit. Kontrollimi absolut i njeriu është cilësia e Zotit. S'mund të mendoj njeriu. Dhe ka dalim janë dy zona, njëri mund me provu, po s'murët me arrit Kanë provu njërëzit mu bojë zotë, qështë histori? A kanë arrit, ne këtu e kemi atë at pikën Faraoni i tha Musait Alei Salatës Sëram, si më stumgoj shmu si zotë, unët vras Arriti, kjo është pika, arriti, a i ka provu e Në mrudit, ku Allah u gjeluala ka bada faqu me Ibrahimin Alei Salatës Sëram Që ka i tha në mrudit, unë jam zotë tha Unë e kanë duhe lau me jetu, kanë duhe se lau me jetu Qështu i tha Uhi ve umit Qaj që ka duhe në me jetu, ka me jetu Dhe aj që ka duhe në me ndrujet, ka me ndrujet Ibrahimi a.s. kër e pasi kënjëris Po mërre është ka muabeti Qëka i tha Qëka kjo është parimi Tha e diti përka njëmë dhëtë folune është Allahu gjelë gjelalu A i murdi njerëzi njanin e vrajti njanin e la Tha që, që argument Tha inë Allah e e ti bi shems Inë nëllahi e ja, tibi shemësi Allahu është ajë cili e bjetë dilin Nga lindja Minën mëshriqi Fe tibi ha minën mëgrip Kër të mëni e dilin Përëndim, këta jeti Ha, andaj Shiko ki parim sa i fordë është Thujti si të cëllis ka thot A, jo, anë ditë e qënjeset O, gjo, kishin mishti këtë kontrol Kishin mishti këtë kontrol Se i duhet dikush tibës ti në kontrol Edhe këta në duhet me, me e diskutu Po si do qoft, qka duhet neve ti themi? Që duhet ta ta diskutojnë akta? Ne i themi, a i zotë qka i kimi besu neve E, e, e mundëson lindje në dealit Le ta bi këto dealin i ditë pi përëndimit Prapë në ta këthej Le thoi, sot këtheuti A ka mundësi? Ska mundësi Qka thëtë Allah u gjellu ala? Kur i tha Ibrahimi që ishtu në mrudit Tha, dhe buhit e ledhi kefar U shtangë, u shtangaj Pse, se s'ka mundësi A nej, besimtari shiko ka parip Kanë me bëha këta, kanë me bëha këta, kanë me bëha këta, kanë me bëha këta Qeve, kjo shumë e thjesht Leta zhvendosin, djelin, piti këti venit, në këti venit Veç pak ta në ta këthejmë pap S'ka në mundësi Allahu gjelole kalonë në univers Regula, ligje, kanune Aje ka vendos Së në thanë kërkush Dhe këta besimtari në e banë më kanë qëjtë Besimtarin e ban më konqet Andaj, uh, uh, uh, burimi pari besimtari dështë Kur'an e Allahu Gjela Dhe për këtan, Kur'an, ka shumë qenë, boj Ka shumë qenë, Allahu Gjela thot Allahu është që je pjetën dhe e mërë jetën Allahu është që je cënë furnizimin Allahu Gjela thotë në Kur'an Se Allahu të bare kjo e tala Para se me kriju njërijun Edhe para se me kriju e vet Kriesen që ka me zbri në tok I ka vendos në tok Ha, riskun, riskun e kriesave Ti ala pa ardh funënë ka çaktu Allahu, tanin, sa ki me hang, sa ki me pi, sa ki me mor kapital. O ti e kit siguruën librin e Zotit Xhel Xhelalu, e si ka mundsi dikush këtu më intervenu? Su intervenon kurkush. Se meletian të fardollai forca ato. Nga se vjen dashme hynim dhe të çejnurit Allahut, Zot, ai vetëm kta e ka ndor. Kjo është e para. Dhe kriteri i parë përvojt prej një gjë tjetër e cila quhet sunati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ado për çhemu besimtari e din se ajo çka ka thon pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka menduar. Dhe çka mund të mos mendojë ajo? Andaj për shtyllave të besimtari cila është kur të marr lajme le të ketë kujdes, nëse ta e beson informacion çka pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka thon zbat ajo. Është kimungesht kësaj nat muslimimit saj, thot ka mundsi. Bota ka përparu, bota ka zhvillu Kanë me zbulu këto Sikur që dojmë plët për njerëzve Së se të i besojnë vetë të materiales Vetë të materiales Deri sa i dëgjojmë njërëz prej, prej Të huajve, shkenstar Para me ndo kështu e thot Me këtë citatë që dhe të citoj Thot edhe pse kejtë argumentët Qojnë se ka një zotë që ka e, e dirijon Këtë univers Thot prapë se prapë njeri intelektual Së ba me besu këta Shiko kërinati Thot edhe pse ketë argumentët, shkencore, dvetat, jotë tonat, tatira Thot ketë qojnë me besu se një zote ka kriju këtë dunja Prapse vra thotë njeri me qëmë zba me besu këta E qka kjo? Kjo i nati E i nati s'ka shërim E se ti ki i nati s'ka shërim Andaj edhe ata e kuptojnë se Zoti gjellegjellu hu është i pranishëm me kontrolin e tina Me kontrolin e tina Por i nati nuk i lën A dhe besitari qka duhet me vasë për asishë Nëse ka thon diçka pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam, çkë çkë çkë ka menduar. Këto këto që, këto që, s'ka menduar. A do të duhet të bash kujdes mos vish në desh. Mos forplasesh me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Duke e thënë se këto munë këto smunë. Atë këtu është pika e e dytë për burimin. Burimi i tretë besimtari, i besimtarit kan thënë drejtart është ijmaja. Çka është ijmaja? Ijmaja është pajtueshmëria e këtyre muslimanëve. Jo thodet, kaluar. Nëse janë pajtu këtit musliman të parë, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por në punë zgju zonë me besut kundërtën. Se çibi si e kjo, i bie se ata kanë ndej pa e ditë se kët punti ka rënë me me ditë. S'ka mundi. Allahu Jellal u ka siguru pejgamberit sallallahu alajhi wasallam disa shok që tërësia e tyre s'u të mundën mos e mësme ditë vërtetën. Mund të njoheni pyetën e mos e ditë. Mund të vëni tjetër. Mund të vëni tjetër. Ama bashkë këtë, kur kushë mësë me ditë Ska mundësi O shte pa mundur Andaj këso i thërinë unanimitet Nëse janë unanimë sahabët një mesejnë Që që kjo zndodh, zndodh Ska mundësi me ndodh Andaj besintari qiko ka referencë, ka burim Ne kemi burimin Nësime e quajmë i gjma Qëta mund i gjma pajtim Jam pajtu muslimanët e parë që kjo kjo pun Zndodh, kjo, kjo kjo pun ndodh Ukri Tanin në bastë kësajna Në parin në kësajna Ti matë informacionet Dhe e katërta Kanë dhën djetarët Kijasi Dhe kjo shumë në nëci Kijasi Qka kijasi? Analogia Krahësimi Me matë Kijasë me matë Allah u gjelë gjelalu në Kur'an e kapru një Lojt të parimit E cila quat Methel Methelul ledhine Ke metheli Si kur shimbul i kësaj Thojnë djetarët Kut përmendësh Kur'an Methel O kijas Qka dhe më dhënë kijas Dhe më dhënë Edim li send, edim li send, nje se din. Çish me dit kët çka se dina? E mosim me kët çka e dina. E mosim me kët çka e dina. E Allahu xhel gjele xelaluu thot në shpër në Kur'an. Shumë sene çka nuk i dini, matni me shembull çka i kemi prua. A ka ndodhur një ardunjo shembull merkat sot krizën e sotit. Çat njerëzit po po po zhytin analiza, ka menduar ashtu, ka menduar ashtu. Me dhe histori, historia o shembol, që e një shembol Para 100 vjetë, para 200 vjetë, para 300 vjetë A ka një model të asoj që ka po pretendohet, s'ka Andaj Allah u gjithat dhe s'ka S'munët Pse, sepse Zotë i unë të bare kjo e tala ka caktu kufi Kufi, nuk kanë mundësi me njerëzit me kalu këtë kufi Andaj prej gjërave që besimtari e përdorë cila është kjasi Analogi, matë A ka ndonët kjo në jërë, shka ndonët Përshimu, shpes njërësve kërë i thejmi neve, se smundja eksiston, viruset eksistojnë. Thot, hoqë ka e di, nëse sunja shpikoj me Quran, me Hadith, me i gjma, çka i thejmi, po dunja ka po saher. Saher ka po së dunja. Musliman, ka përmeni imam, imam i Blukethiri, ka përmeni në shumëre historive të hershme të muslimanve, thot, qatë shmu e janë për hapë, kemi menu u bohke ametiv, dësën këtë qatë smuje ka që zotin njën gjele gjelelu kanë mendu musliman kohë, rabriko, shekullin e pest kanë kujtu që u kry u bokë i ametit, po përresmë kë i ametit të të me gjitha ta nuk u bokë i ametit pra vazhdoj jetë e kështu mëral andaj, shemullin, kur anë, shumë e në nësi a ka ndodh, a s'ka ndodh si të këtë ndodhë diqka mundet me ndodhë në gjajshve si më s'ketë ndodhë korë diqka së mundet me ndodhë Allahu zhele zhelelu shpesh në Kur'an dhe këta e kanë që i djetarë kjas dhe është prej, prej shtyllave të, të besimit muslimarit është e para Kur'ani e dita është haditi për nga meri qënë Allahu a.s. e tretë është pajtushmëria muslimanve të parë dhe e katërta analogia analogia dhe krejt shkenca e medicinës është ndërtuar në bja analogi që të më analogi? si, si, si zhvillohen hapat? si zhvillohen mbar nat analogji analogji a do të bëjmë shpashër për gjëra veçka i përdorin i përdorin kafshë sidomos çdo kafshë e cila mundet mi gjeni me ngjasu gjeni paraforsisht me njeri çka quajmë kjo analogji pse ve përdor të çka kafshë sepse i ngjason njerit nëse ka efekt apo kundër efekt në emasi pastaj analizojmë an analogji dhe të njërin i soj del paraforsisht del në soj kështu jamor këtë ilaçet pishë ekziston njerëzimi emasi çka bardh i takon soi së smundje Kjo killoj i, i, i lacit Mune të mi përstatë sa i smuje Pasaj më provat ndryshme Daljnë dhe rezultatët Andaj besimtari e ka në lëgjim A ka mundësime ndoll A s'ka mundësime ndoll A dhe kjo është për jasaj se se da duhet ta Ta këtë parasysh besimtari Kjo është kriteri i pad Përcaktimi i burimeve A i kemi të përcaktu me burimet Ku këthejemi ne apo jo Kriteri dyt Qërneve në asiguran se imi duke me ndu shëndosh Cida ësht Kriterit të sinën e kanë qujtë djetarët Zona ku hullum ton Qikot djetarët, sa precizja Elme gjelele ti të khudu fi Ku jetu hullum tu Për shembo Për shembo Ta e thjeshojmë Mëse ti nuk je mjek Nuk je, nuk je mjek Edhe ta japin ty e një, një problematik, një diagnoz Thoj, kjo është diagnoza Analizoje Qka i themineve Nëse një një një provon, thot prit të, të analizoj Qka i themineve A i thotë unë jam i meqëm di këta, di këta Shka i themi, jo, jo, zonën e kabu me këti Sjeti për ta Po që ishpë unë e i kam men Zonën e kabu me këti, nuk o kjo për tije mën, Një Allah u gjele gjelelu i ka kriju kapacitetet Po ato kapacitetet Allah u gjele gjelelu nuk i ka mundcu që ato tjenë të përdor Dëmonë, në gjitha fushat Që unë janë i është një fushi ca këtum Thotë unë e kam kry shkoll Po t'i ke kry shkoll, po je i, i, i për Andyshiko dhe targavon, nëse njeriu e zoton në land, do të jetë preciz. Jo më dal me don. Edhe unë analizoj. Andyshiko sot për shemb, sot na dolën plot mjek, plot analista, plot njerëz që sidat e njohin politikën, gjeopolitikën, ekurdat politike, e kështu me radhë. Dorça ai ndoshta dha në shpinën e vet, duke i thënë çka ndodha ti. Ai duhet me sidar me respektu vetë, mos me fol gjithçka. Ço, sot do ne di këtë. Çiçë e di? Mjeku donja janë janë trullar, mjeku donja janë trullar, janë hutuar. Ka no, kështu, ka është në edhim, mjekët janë, edhe mjekët të ndarë, në shumë, shumë mendime Por se besimtari, këta nuk dhët me leju mu talë, se boshë objekt talje Qëka dhe më tonë objekt talje? Nëse tje është janë i fmi, fmi i vogër Fmi i vogër, dy vjeqar, tre vjeqar Me thonë që jam të studiu në një meselë Qëka thuti? Po komonisht me ti me studiu këtë meselë Shkiti takat E njëta është, se ne jemi fmi por shumë landë Nëmifmi por shumë lart, çka ti s'e zotnon. Andaj kamën dietarët, kriteri i dytë është që besimtari ta përcakton zonën ku je tu folti. A të anjëti kriter kësaj lande shka i të volti. Andaj besimtari duhet edhe këta ta përcakton me të mirë. Do t'i përmend më disa prej kriterave në hutbën e lein Allahu te barekehu taala. Elus me zotin ton Xhel Xelalu në këtë Ramazan të madh, Allahu xherimit ton Allahu ta ban qabul. Namazin ton, veprat e mira ton Allahu t'i ban qabul. T ligat taksirat Nuksanat Allahu te fal. Cdojuni Allahu xhejjeljal taqab me maghfira dhe me falje. Eluhs be Allahu te barekehu te ala, se zoti onxjeljaljalu namunson shum Ramazana duke qen me shenjtet dhe me iman. Eluhs be Allahu te barekehu te ala, qe Allah tonaruan nga çdo semundje. Eluhs be Allahu te barekehu te ala, se zoti onxjeljaljalu muslimant ku dhe çan Allahu te ndihmon, yetimet e musliman, Allahu te mbolon fuqarat, qe Allahu te pasuron. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafur.